Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 14. Se încordă când dominge de foc explodă și își împrăștie lumina, dând la iveală silueta unui vas. Se afla la mai puțin de 2000 de distanță, puntea superioară și suprastructura fiind cuprinse de flăcări furioase în vreo 10 locuri. În jurul lui era multă gheață, fragmente mai mici și mai mari, slouri neregulate care păreau călțim prins, ca într-o capcană. Un de bubuituri și flăcări zbucnii dincolo de vasul incendiat și linței putu observa grăitoarele jerbe de apă înălțate spre cer, ca și explozia luminoasă pornită de sub puntea de comandă a navei. Sirena se tânguia fără întrerupere, blocată probabil de mâna înțepenită de moarte a celui care o declanșase ultima oară, iar pentru linței, plânsul ei suna ca acela al unui animal în agonie. Bembecula prin viteză. Hotărâtă și fără emoție, a sunat în difuzor vocea directorului de tir către tunari. Cu proiectile semiperforante, încărcați!" Alte bufnituri și clinchete se făcurau auzite de pe punte. Undeva, o voce pătrunzătoare și-a strigat ordinele, pe un ton furios ieșit de sub control. Ținta la tribun de înjisment verde 2-0, înălțător 0-5!" Alinsei își duse binoclul la ochi în vreme ce Maxwell... Continua să-și transmită ordinele către tunuri. Cinci mii de metri. Servanții lui Maxwell de la aparatul director estimaseră deosebit de mine distanța la început numai pe baza flăcărilor de la tunuri. Cârma stânga 10. Urmări cum e repetitorul giro. Cârma zero, drept așa. Drept așa. Cap compas 310. Veni răspunsul al lui Jolif. Alin să-i murmură mai mult pentru sine. În felul ăsta vor avea și infanteriștii de la tunurile din pupa ocazia să tragă pe obiectiv. Flăcări noi brăzdară bezna și se împletirea cu cele aprinse pe vasul incendiat. A putea vedea două coșuri, piesele mari de echipament, prăbușindu-se în mijlocul flăcărilor și aruncând până în nori vârtejul de scântei. Nava nu mai avea mult de trăit. Se răstila densi. Comunică-le să pregătească radiograma pentru transmisie. Da, dar codurile sunt la Eichmann, domnule comandant." Interveni Stenard. Alinsei continua să privească prin binoclu vasul incendiat. Era are un joc al flăcărilor reflectate în apă sau vasul începuse să se scufunde?" Răspunse Aspru. Spune postului de transmisii, Sodan, clar. Ce importanță mai poate avea acum?" Stenard făcusem din cap că a înțeles și în mână carnetul cu formulare de radiograme unui timonier. Da, asta a maestrului radiofonist. Știe el ce trebuie să facă." Bateria tri-bord, fiți gata!" Era din nou vocea lui Maxwell. Alinței își coboră binocul de la ochi. Deschideți focul!" Maxwell așteptă până ce corsarul trase o nouă salvă și apoi apasă pe buton. Nici nu au apucat clopotele de la fiecare piesă să sune că toate cele trei tunuri din tribord au bubuit la unison, limbile lor lungi de flăcări, prelungindu-se peste apă. Linței își reținu respirația și numără. Se forță să nu audă comenzile strigate la tunuri, clânchetul închizătoarelor lovite de culată, corul de voci din diferitele difuzoare. Poate că vreunul de la amiralitate o fi ascultând toate astea, gândi el vag. Probabil că acum pun pe hartă poziția dată de Stenard și scola din somn ofițerii de permanență din beciurile acelea. De la la către Amiralitate. Luat contact cu corsarinamic. Deschid focul. Nu e un epitaf prea grozav, dar s-ar putea ca cineva să-și amintească de el. Lungește cinci, foc. Din nou, tunurile își focul și fumul, scuturând violent punta de comandă cu unda lor de șoc și făcând oțelul să trepideze ca ispide un alt iceberg. Vasul celălalt se duce la fund, domnule comandant. Dense a aspirat și vocea a sunat foarte ascuțit după bubuitul tunurilor. Da! Alinței rămase nemișcat, cu ochi la vasul care începuse să se încline către el. Trebuie că fusese lovit rău adânc în interior iar flăcările pe care le crezuse la început provenind de la suprastructurii ieșeau, de fapt, dintre punți. Putea vedea bine acum golurile căscate, înroșite de focul mânios, ca și învălmășala de bare, de oțel rupt și de catarge căzute. Ar fi dorit ca, în acea clipă, la bordul vasului să nu mai fie nimeni în viață. Să nu fie nimeni nevoit să moară atât de groaznic. Alte flăcări de tunuri îndepărtate și, de data asta, simți proiectilele trecând pe deasupra capului, traiectoria lor prea înaltă, făcându-le să se audă ca o fâlfuire de aripi. Clopotele lui Maxwell au dat un nou clinchet și câteva secunde mai târziu, linței îl auzi strigând. O lovitură în plin! O limbă de foc lumina departarea dincolo de vasul ce se scufunda, timp de câteva secunde, suficiente pentru ca tunurile lui Maxwell să poată trage încă o salvă. Apoi se stinse și lințe înțelese că inamicul s-a întors, fie să se apropie de îndrăznețul care l-ataca, fie să fugă așa cum făcuse data trecută probabil că auzise și el radiograma emisă și acum se întreba cu ce fel de nava are de-a face. Numele Bembe Culei nu figura pe lista generală a flotei, din câte știa, așa că neamțului o să-i trebuiască timp să se dumirească. Inamicul a încetat focul domnule comandant. Maxwell părea că abia aș mai trage sufletul. Foarte bine! Linței se uita mereu la conturul întunecat al celuilalt vas care se a fundat din ce în ce mai mult în apă. Spune secundului să pregătească plutere pentru lăsare la apă. O să oprim mașinile? întrebă Densi. Linsei își frecă ochii cu mâna și a ridică din nou binoclul. Nu încă. O explozie înfundată aruncă alte resturi de echipamente peste bordul vasului avariat, iar el a avut impresia că vede lumina unei lanterne licărind pe deasupra acestuia. Vreau un supraviețuitor singuratic, gândi Linsei. Amândouă în mașinile încet înainte. Auzi oamenii bocănind cu picioarele pe puntea bărcilor. Cărma, dreapta, 15. Continuă să privească vasul, care acum era învăluit de o perdea de abur și înțelese că apa pătrunsă prin spărturi stinsese focurile. Era însă prea târziu. Nu avem voie să oprim acum sub locotenent. Dacă ticălosul acela mai e pe aproape, am fi o țintă fixă pentru el. L-au peste nart spunând. Da, înțeleg. Dar din tonul său se deducea că nu înțelesese deloc. Ca și ceilalți, se gânde la oamenii care încercaseră să scape din flăcări pentru a ajunge apoi să moară înghețați în câteva minute. Linței se cățără din nou pe scaunul său și privi prin fanta de observare a oblonului de oțel. Flăcările celuilalt vas făceau ca fanta să sticlească în roșu, asemenea unei ferestruice de urmărire de la un furnal, ca o bucățică ruptă din iad. A Privi iar cadranul repetitorului giro. Cârma 0. Trecuseră aproape dincolo de pupa vasului, când acesta se răsturnă și plonjă în adânc, cufundând marea în beznă. Alin se ieși privi ceasul. Era șapte și un sfert. Pregătiți ambele bărci cu motor pentru lăsare la apă. Fiecare din ele se ia la câte o plută. Știe secundul ce trebuie să facă. La travers tribold se văd câteva luminițe roșii, domnule comandant. și coborâ telescopul. S-ar putea să culegem la timp. Da. Alinței auzit duduitul vinciului care manevra gurile, scârțitul acestora ca un protest când cele două bărci cu motor au fost scoase în afara bordului. Ar fi o adevărată minune ca motoarele bărcilor să pornesc în condițiile astea. Suntem gata, domnule comandant! Stop mașinile! Alte zgomote se făcur auzite când bărcile au fost lăsate la apă și au luat la remorcă plutele. Apoi l-au pornit motoarele și Linței, cu recunoscător providenței, care la bordul un mecanic șef ca Fraser, care nu lăsa să-i astfel de detalii. Cerul s-a mai luminat un pic, domnule comandant. Stenart se uită la umbra lui Linsey ce se confunda cu fundalul format de oblon. Inamicul fugise. Linsey n-ar fi putut spune de unde îi veneau astfel de convingere, dar era sigur că fugise. Îi scăpase din nou, ca și ultima dată. Lăsând în urmă obișnuitul șir de morți, sânge plutind pe fața apei, se ridică brusc. Semnalizatorul aprinde proiectorul cel mare. Spune ofițerului cu artileria să se aștepte la un atac, dar nu avem ce face, vom risca. Se duse la ușă și ieși pe aripa deschisă a comenzii. Fașcicorul corul al proiectorului de deasupra comenzii zâșnie în noapte ca o limbă prelungă de gheață, măturând marea și văcând să apară cele două bărci și remorcile lor ca niște jucării strălucitoare. Lumina lui crudă dezvăluie ochilor dera nesfârșită de resturi carbonizate, plutind pe apă, scaune și sparte, flute de salvare pustii, bucăți de pânză, aici colocute un trup cu fața adâncită în apă sau altele susținute încă de veste de salvare, ochilor sticlind ca pietrele prețioase când fasciculul de lumină trecea pe deasupra. Mirosea apă cură și pitura arsă. Linței rămase pe aripa comenzii, urmărind cum vârcile se separă pentru a căuta supraviețuitori și aștepta acolo cu trupul aproape înghețat de frig, dar incapabil să se clintească de lângă priveliștea tristă. Stenard veni aproape de el și zise. Comandantul secund raportează că Eichmann a încercat să se sinucidă și a tăiat venele de la mâini cu niște foarfece, dar a rămas în viață. Privi lung la una din bărci care se oprise să culeagă pe cineva. Nici asta n-a fost în stare să o facă cum trebuie? ale i la tine din cap și el privea bărcile cu motor care îi către un alt grup de trupuri. Probabil că cel de-al doilea cu personal la bord s-afla mai departe, spre nord-vest, așteptând lumina zilei ca să poată încerca să evite pericolul gheții și al unui nou atac. Poate că văzuse flăcările tunurilor bembeculei și le interpretase ca fiind acelea ale unui al doilea corsar dinamic. O lanternă fulgera peste întunericul apei și Ricci remarcă una din bărci a luat la bord 11 supraviețuitori, domnule comandant. Se întoarce să urmărească lumina celei de-a doua bărci, clipind peste hula leneșă. Asta a luat 18, deși n-aiba știe cum a reușit să înghesuie atâția în ea. Lindsay ar fi vrut să-l pună să cheme bărcile, să întrebe ceea ce îi stăruia în minte și îi interesa cu deosebire. Dar îi era frică. Frică să nu declanșeze nenorocirea tocmai prin dezvăluirea temerii sale. S-ar putea ca ea să fie în celălalt vas, Înspământată, dar teafără. Teafără? Căutarea a continuat timp de o oră întreagă, de jur prejur în crucișul și curmezișul petei imense de păcură, cu cadavrele și fragmentele ei. Recheamă bărcile, telefonează postului sanitar să fie pregătit. Alinsei șterse statul de chiciură de pe sprâncene. Ușile din bordul s-au deschis cu zgomot încadrate de cei care așteptau să ridice supraviețuitori pe punte. Goss se prezentă pe comandă și zise. Bărcile sunt ridicate la post, domnule comandant. A trebuit însă să renunț la plute. Erau transformate în sloiuri de gheață. N-aș fi reușit să le urc la bord pentru nimic în lume. Îl studie cu privirea pe linței și adăugă. Printre cei culeși sunt și cinci femei. Dar nu știu dacă au să poată supraviețui după toate astea. Linței se sprijini de fereastră. Deci Atlanticul tot îl înșelase până la urmă. Zise. Părea dumneata conducerea navei și îi pune pe drum. Mă duc sub punte. Aproape că alerga când a ajuns la postul sanitar. S-a strecurat printre corpurile strânse în pături și sanitarii care își vedeau de trebui. și pe un scaun o fată cu părul năclăit de păcură și uniforma părjoruită ca de un fier prea încins, cu fața toată numai arsuri. Boaz se uită la ele pe deasupra capului fetei și spuse O să facem tot ce putem, domnule comandant!" Linței nu de dădua atenție, ci privind jur, cu fața asemenea unei măști de gheață, spre această scenă de durere și supraviețuire chinuită. Un trup zăcea jos lângă ușă, înverit într-o pătură. Un picior ieșea în lumina nemiloasă și ca nebunit, Linței trase veritoarea de pe chipul fetei. Era foarte tânără, cu trăsăturile feței torturate de frig, imobilizate în clipa morții. Apa de mare formase ace de gheață în jurul ochilor și al gurii, dându-i o înfățișare de copil care plânge. Ei acoperi la loc capul și, după o mică ezitare, trase pătura să astupe și piciorul gol. Degetele l-au atins fără să vrea și contactul a fost rece, aproape dureros. Fără a mai scoate vreun cuvânt, s-a întors și a plecat spre comanda de navigație. Mașinile își reluase răbătăile regulate, Lăsând resturile naufragiului să plutească, săltate de la siajului, iar ea rămăsese acolo, cu ele, acolo, în drum, în imensul Atlantic, singură. Ai grijă, ei fusesele cuvintele ei de despărțire. Acum nu mai putea întâlni decât dincolo de viață. Ajuns pe puntea de comandă, ordonă. Dați liber de la posturile de luptă. Se uită la stenard. Luăm drum nord-est timp de o oră și apoi vom vedea ce se întâmplă. Stenard întrebă liniștit. Ce facem cu Eichmann, domnule comandant. Linței nu l-a auzit. Preia, conducerea secund. Plec sub punte pentru o jumătate de oră. Părăsi comanda fără a mai spune ceva. Gos mormăi și se așezăm scaunul comandantului. Stenard oftă și se întoase în camera hărților la lucrul său. Numai Ricci știa cel tulbură pe comandant, îi explicase geap mai înainte, dar tot nu-l ajută cu nimic pe bietul om, gândi Ricci. Permisia de îndată ce în firmeria lui Boaz, Linței își scoase chipiul. Trecuse o săptămână de când fusese raduși la bord supraviețuitorii, timp în care doctorul și ajutoarele sale au făcut minuni. Trei dintre cei aduși n-au rezistat din picina rănilor și arsurilor puternice, dar în acele condiții pusese un miracol cum supraviețuise incendiilor și frigului tăios de afară. Când îl zări pe linței, Boaz se îndreptă spre el cu pași repezi. Arăta foarte obosit, dar a avut puterea să zâmbească și să spună. Mă bucur că ați trecut și pe la noi, domnule comandant. Mi-ar face plăcere să rămânesc câteva clipe. Linței cercetă din ochi fiecare colțișor al infirmeriei. Toate ajutoarele lui Boaz purtau halate albe, scrobite și cochete iar aerul avea ceva specific, acel miros de mediu steril, miros de care linței se săturase în perioada petrecută în spital. Cea mai mare surpriză a avut-o când a dat cu ochii de cele cinci fete din Warren, supraviețuiseră. Patru dintre ele stăteau pe scaune, îmbrăcate în haine de tot soiul, adunate de la membrii echipajului și îl priveau atent. A cincea era lungită pe un pad de campanie cu fața arsă, acoperită de bandaje, cu mâinile de-a lungul corpului acoperite de cearșafuri. Boaz îi spuse că, în timp ce colegele sale dormeau, ea a plâns îngrozită de gândul că va rămâne cu un obraz mutilat după scoaterea bandajelor. Fusese salvate 30 de persoane. Din câte putuse să afle linsei, Nava avea un echipaj de 150 de oameni și transporta vreo 40 de fete din Warren spre Canada. După câte știți, am primit ordin să ne îndreptăm direct spre Liverpool, unde vasul va putea să intre în reparații, a spuse linței pe un ton grav. În ochii fetelor din Warren se cita cunoștința față de cei ce le-au salvat de la pieire, cât și durerea la gândul că toate colegele lor, la fel de tinere și doritoare de viață ca și ele, s-au stins în chinuri groasnice. Bărbații din paturile infirmeriei, tineri și bătrânii, majoritatea trecuți prin bombardamente și torpilări, îl priveau pe linței tăcuți, reconstituind probabil momentele salvării lor. Trebuie să fie grozav că atunci când nu mai ai nicio speranță să apară din ceață o barcă de salvare care să te aducă printre ai tăi într-un pat cald, fie el și de campanie, și o voce necunoscută să-ți șoptească. Domnule, trăiești, n-ai murit. Am primit de curând o radiogramă de la Amiralitate, continuă Linței. Japonezii au invadat Malaezia și ieri dimineața au întreprins un atac de o violență fără precedent asupra lui Pearl Harbor în Pacific. Încercă să zâmbească când îi văzut pe cei din fața lui cum se uitau nedumeriți unul la altul. Continuă. Asta înseamnă că americanii au intrat în război, deci de azi înainte nu mai suntem singuri. se întoase spre Boaz. Vă las în pace, doctore, sănătate la toată lumea. Nici nu înțelegea de ce venise să se le spună noutățile. Putea să o facă foarte bine și Boaz. Era un mod de a se chinui singur. Dorise să stea măcar câteva clipe lângă cei ce fuseseră aproape de Yves, atunci când au înghețit ovalurile. Ce însemna pentru ei în acele momente ocuparea Malaeziei sau atacul de la Pearl Harbor? Văietul mărit din ghearele care i -a fuseseră salvați îi urmărea și lui Tau doar când îi fura somnul. Își amintea atmosfera din infirmerie atunci când Bembecula pe lângă al doilea transportor de trupe, la două zile după atac. Se lupta să scape din strânsoarea unui bloc de gheață. Apariția navei sale l-a descrețit cu siguranță frunțile celor de la bord. În infirmeria Bembeculei, atmosfera era însă alta. Cei abia salvați încerca un sentiment de frustrare. Simțeau probabil că nu e drept ca tovarășilor să fie măcelăriți cu cruzime, în timp ce nava cealaltă scăpa cu ceva mai mult decât o cicatrice. În situația în care se aflau, te putea aștepta și la un astfel de raționament din partea lor. Transportorul de trupe primise ordin să se îndrepte spre Islanda, așa că acum se afla probabil la Reykjavik împreună cu escorta sa. Nici bembecul nu mai era singură. În drumul spre sud era însoțită de două avioane de vânătoare și de un distrugător. Paza era însă inutilă. Înainte de a părăsi infirmeria, nu ținuse să le spună tuturor. Nu uitați că veți face Crăciunul acasă." Crăciunul acasă? Doamne, cine ar fi putut crede așa ceva?" Când se întoarce să iasă, o mână se-agăță de haina lui. Era fata cu capul bandajat. S-a plecat spre ea și-i luă mâna. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut, domnule comandant. Știți, v-am văzut când a fost adusă la bord, doar câteva clipe. Sunteți un om bun, domnule?" Boaz se apropie să curme discuția. Ai vorbit destul, ajunge, știi că n-ai voie." Dar linței nu l-auzi. Continuă să țină mâna între lui. O întrebă în șoaptă. O cunoști pe Warren Collins? Eve Collins?" Cred că da. Cred că am văzut-o într-o barcă de salvare când fata s-a oprit, mai nemaiputând continua." Linse îi așezea mâna la loc și îi spuse cu căldură. Încercă să dormi puțin. Îți face bine." Se ridică brusc. vrea să scape cât mai repede din acea atmosferă curată de mirosuri pure, și minți șocate. E găsit gos și Fraser în fața cabinei sale. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați cam mult. Nu știu de seama de ce, dar nu-i putea privi în ochi. Voi doar să mă consult cu voi în legătură cu staționarea noastră în docurile de la Liverpool. Apropo, secundule, mi-ai spus în ziua în care am luat comanda Bembeculei că una din navele sururi era un crucișător auxiliar aflat undeva prin Orient, nu-i așa? Gos îl privea atent. Era vorba de bătrâna bara, domnule comandant. Aveți dreptate. E bine, mă tem că a fost cufundată de japonez, la cuantan." văzu pe Gos cum se încuruntă, cum încearcă să realizeze cele auzite, ca imediat să revine la masca sa sobră. Asta e o veste proastă, domnule comandant. Tăcu apoi. Privindul l pe Gos, Linței simțea cum sufletul îi este cuprins de agonie de o imensă. Ar fi dator, ce în acel moment să poată merge în cabina lui să fie lăsat singur. Deci, să începem comuniția și carburantul. Gos scoase un carnețel. Îl privea pe ei în ochi, dar gândul lui era departe, la crucișătorul auxiliar Bara. Fusese ofițer trei pe această navă a Poza ei îi domina și acum cabina. Nu mai era însă. Se ridică și problema permisilor. Trebuie să dăm drumul la oameni, la cât mai mulți, să-și petreacă sărbătorile acasă," spuse Linței. Aș dori să rămân la bord, domnule comandant." Se grăbicos să răspundă. Pentru Dumnezeu și dumneata secundule," interveni Fraser. Linței notă ceva pe o bucată de hârtie. În oficiu, geap pregătea cafeaua și se ruga domnului ca cei doi să nu-l lase singur pe comandant." Își dădea seama ce simțea Linsei de când aflase de moartea fetei și știa prea bine că nu trebuia lăsat singur în acele momente. Fusese aproape de el în timpul câtorva coșmare și era sigur că scenele se vor repeta cu o intensitate și mai mare. Ziua când rămânea singur în cabină, comandantul își făcea de lucru cu tot felul de rapoarte confidențiale sau buletine informative, încerca din răsputer să nu se lase pradă gândurilor. Dar noaptea... Poate că atunci când vor ajunge în docuri, linței își va găsi liniștea, spera argeap. Gândul îi fucurmat când își aminti că, de fapt, nici nu avea o casa a lui. S-a auzit clopoțelul. Însemna că linței rămăsese singur. Jap puse ceașca de cafea pe o tavă și deschise ușa cabinei comandantului, hotărât să facă tot ce este în puter pentru a-i inveseli acele clipe. Careul se umplut de ofițeri care așteptau ca unul dintre steward să deschidă barul. În timp ce Nava înaintea, nu fără dificultate, spre siguranța care i-o dădea portul, ofițerii se apropierea de Liverpool, fiecare în felul lui. se rămase în scaunul său mare parte din timp, părea cu gândul departe, iar când cineva voia să intre în contact cu el, se purta de parcă ar fi fost deranjat, de parcă ar fi fost violată propria intimitate. Stenard trecu pe lângă Densie, îl bătu pe omer și îi spuse, Am scăpat, teferi, ce zici, sub?" Să vedem data viitoare cum o fi. Părea destul de relaxat și Densi îl invidia. Stenard avea un rol important pe navă. Trebuia să determine poziția chiar și atunci când sterele sau soarele nu l-ajutau să traseze pe hartă drumuri noi. Nu avea voie să greșească. Aștept comenzile, domnilor, strigă un steward. Densi și Stenard stăteau mai retrași dorind să evite îmbulzala din jurul stewardului. Ce zici de japonezii ăștia, navigatorule?" Stenard îl privi gânditor. Dumnezeu știe. Mi s-a spus întotdeauna că dacă vreodată malaezia sau Singapore vor fi atacate, inamicul nu va putea veni decât din sud. Și uite acum când mă gândesc că prin locurile alea minunate, mișuna japonezii îmi vine să mă iau cu mâinile de cap. Dar ce facem? Nu bem nimic?" Densii se încruntă. Eu vreau coniac și gin. Amestecat?" Să-mi nard. Da, amestecat. Ce rău vezi în asta?" Păcătos mic ce ești. Sper să ți se urce la cap chestia asta destul de repede." Ușa se deschise larg și Gos apăru un care un negru de furie. Nu bei ceva cu noi, secundule? Meriți și dumneata să te relaxezi nițel." Dar gos nu l-auzea. Îi de o deodată. Avem noutăți din Orientul îndepărtat. Japonezii continuă să avanseze spre sud." Înghiții în sec. A scufundat și Prince of Wales și Repulse. Parcă nu-i venea să creadă ce spune. Pe amândouă, mai puțin de o jumătate de oră. Vă imaginați ce înseamnă asta? Dumnezeule, a făcut Stenard privind spre densi. Ce nave mari! Cum dracu au reușit să radă doi monștri într-o jumătate de oră? Naveau aveau acoperire aeriană și în plus au fost și atacate de bombardiere inamice. Asta a fost... A răspunsul Goss cu privirea în gol. Se-mi pute treaba," zise Stenart, dând pe gât băutura care îi mai rămăsese în pahar. Credeam că este o acțiune comună acolo. Cum te-au lăsat descoperiți pe amărâții ăia? Ce au nebunit oamenii noștri?" Gos continuă pe un ton mai liniștit. Veți primi permisii de trei săptămâni fiecare. Va trebui să treceți pe la loc în să vă luați carterele pentru mâncare și legitimațiile de călătorie. Faceți asta cât mai repede, să nu pierdem timp, atunci când vom ajunge. Densi își privea chipul în oglindă. Vestea lui Gos îl emoționase într-atât încât nu-și putea reveni. Credea că ori au făcut lucruri mari, ori au lăsat impresia asta. Toate actele lor de bravură păreau uitate însă acum, când Gos da anunță în câteva cuvinte vestea scufundării celor două nave grele. Începea să se război adevărat. Modificarea rapidă a balanței în favoarea uneia dintre forțe putea să ducă până la căderea unui guvern, până la schimbarea modului de viață a milioane de oameni. Față de asemenea consecințe, o bătălie navală din mijlocul unui ocean îi părea totuși un lucru neînsemnat. – Ba, chestia aia sub, spuse Stenard. – Zău că am chef să mă fac praf. Dens se atinse cu limba băutora și se că are gust de parafină. Fratele meu este într-un batalion în zona aceea. Când mă gândesc că viața lui depinde de bestiile alea de japonezi, îmi vine să-mi iau câmpii. Ar privi pe densi și zâmbi. Iartă-mă, amice, că mi-am ieșit din fire. Tu n-ai nicio vină. ce zice să vii la mine acasă, navigatorule? Părinții mei ar fi încântați să aibă o de sărbători. Se opri zi o secundă, dându-și seama ce făcuse. Întreaga imagine pe care încercase să o creeze se va duce dracului în clipa în care Stenard îi va cunoaște părinții. Mulțumesc, sub, dar nu pot. Şi-a dus aminte de fata pe care o cunoscuse în timpul ultimei permisii la Londra. Avea un mic apartament în cartierul Paddington, unde își petrecuse întreaga permisie. Au făcut o petecere grozavă pe care au prelungit-o până la plecarea lui. Stenard se simțit dator să adauge. Mulțumesc oricum, ai fost tare drăguț. Dar poate o facem data viitoare, ok? Densie în cuvință, ușurat și întristat în același timp. Își imagina ce putea gândi Stenard despre el. Își aminti apoi casa părintească, împodobită pentru sărbători, mama sa, care cu siguranță se plângea că rațile sunt prea mici, iar tatăl dădea lecție în stânga și în dreapta despre cum trebuie câștigat războiul. Poate ne întâlnim totuși odată să bem ceva. Ce zici, navigatorule? Sigur, de ce nu? Am să-ți dau de veste când ajung la frumusețea aia mea.